Deixem la música un moment als eh, nostres estudis perquè anem a parlar dels efectes encara del temporal Glòria, uns efectes que duraran temps però que eh, benauradament hi ha gent que està disposat a que eh, desapareguin eh, almenys de la vista de, de molta de la gent que es pugui acostar fins a casa nostra. Una cosa és aquesta neteja que s'ha de fer a les eh, cales de casa nostra. Parlem uns instants amb en Lluís Comet que tenim a costat del telèfon. Lluís, bon dia, benvingut. Hola, què tal? Molt bon dia. Un eh, personatge ja recorrent també a la nostra emissora. Estem encantats de tornar-te a tenir aquí. En aquest cas, per eh, explicar-nos el que heu decidit fer un grup de voluntaris, no? que és netejar les cales de Palafrugell, començant per franc i, si és possible, anant més enllà. Eh, què és el que voleu fer, exactament? Exacte, ho heu explicat una miqueta de com va sorgir l'idea. A veure, evidentment, tots hem viscut el temporal Glòria, hem vist el que ha passat, hem de veure el que ha passat a les nostres costes, el que ha passat a molts llocs. Aleshores, el cap de setmana passat, amb la meva senyora, amb la veria, bueno, vinguent aquí a Fran, van anar a donar una volta i vam veure realment com estava la platja, que estava bruta eh uh, van van arribar a Calella, vam veure la patxa del Canadell com estava, plena de de brutícia, no? I la meva senyora, que és una inquieta, diu, "Hola, que vis, no sembla si però alguna cosa." Digo, doncs "Mol, per me sembla bé." Pensen vam posar en contacte amb l'associació que som, l'associació eh Cipsela, que és que és de Llefranc, els van dir podrien fer alguna cosa, no? Van dir que estàs perfecte, si sí, ja ho podrien fer, ara qui més ens pot ajudar. Vam comptar amb, amb, amb l'Eva Negra, de Turis Service, els que lloguen caies i bicicletes i coses pel estil, a llafranc, i va dir que pot... semblaria bé de fer alguna acció, o, vull dir, a les platges, ja ho tenim tan brut. I diu, home, doncs pues sí, doncs pues va, guaita. I d'aquí va sorgir l'Ireia i va dir, va, doncs pues tindrem davant. Sobre les esquines d'Ireia que tenim nosaltres. Clar, no sabem quanta gent vindrà. Uh, imaginem-nos el cas d'aquí siguem molts, si són molts que seria perfecte, aleshores l'ideia és dividir en tres grups uh, i anar a, a les tres platges de de no? es diu que Començaríem per Llafranc, Calella i Tamariu Dius, Tamariu és lluny del que és Llafranc Bueno, un cotxe és allà mateix Aleshores l'ideia és fer això no? uh, Si són pocs, doncs pues, bueno guita, si són pocs començarem per Llafranc i després de Llafranc ens anirem cap a Calella i farem fins allà on puguem i li deia que tenim és aquesta. Eh, què netejarem? Sé que molta gent ja ha anat ja netejat coses, però sempre queda brutícia. Aleshores, intentar deixar-ho el més net possible, ja sí que allarrem i dius, oi, tu, hasta, netejarem i d'aquí dos mesos vindran i tregaran i tregaran tota la sorra tot a l'altre. I bueno, sí, però, eh, si la sorra que canta d'adargar i canviar lo de lloc a l'altre ja la tenim neta, eh, és a dir, la sorra que han d'adargar ja estarà neta. Aleshores li deia que tenim és aquesta. Ara no sé on t'arribarem, ja. Tot el que es trigui ara no haurem de treure després, perquè si remenen sorra també ens sortirà molta de porqueria enterrada, això de ben segur, però almenys ja haurem fet una bona, una bona sí, sí. neteja. Uh, Quan heu quedat? A veure, hem quedat per aquest dissabte, dia 1, a les 10 del matí, en el pont de la Riera de Llafranc. Allà ens trobarem i allà ens organitzarem. I veurem I el que fem. Infraestructures? Algú ha de portar alguna cosa? Cal portar bosses? Cal portar rasclets? No sé, alguna cosa? O com, com, com es fa això? Sí, a veure... Nosaltres, a veure, nosaltres com a associació no tenim res. I, eh, el que demanem nosaltres és que, evidentment, quatre coses bàsiques. Eh, la primera, que es porti un calçat adequat. Eh, que es vinguin sabates adequades, que no vinguin allà amb xancletes, perquè eh, tampoc és àpoca per marri, no? Però és eh, a la platja. Bueno, a la veritat, ens podem trobar i ens podem, ens podem fer mal. Després demanem que es portin guants, guants per protecció personal de cada persona, eh, guant que un, cadascú cregui més adient, no? Uh, a part dels guants, després demanem que també portin bosses, bosses de plàstic per deixar tots els residus que trobem allà dins i després també que, que portin eines o que cadascú consideri que potser ser més adient per recollir, poden ser com tu deies ara poden ser rascons, poden ser pales poden ser el que a un se li ocorregi és a dir, qualsevol cosa que ens pugui anar bé per recollir o sinó a les mans, que les mans va molt bé per, per recollir. Efectivament. Encara hem tingut sort, Lluís, no a la nostra zona, perquè hem vist imatges de platges que realment estaven literalment inundades de, de porqueria, coses que el mar, que nosaltres mateixos hem llançat al mar, o de canyes, o d'arbres, o de branques, o de moltes coses. Dintre el caquet, les platges d'aquí encara no, no hem arribat amb aquest extrem. Realment ten, tens molt terror i aquí a les platges nostres... Uh, no hem vist els espectacles que es veuen molts altres llocs, no? Però així i si tot, a veure, ja parlava de les platges, però després que parlava de les platges uh, no, això que podem fer si tenim la platja neta, és, és no sé, que no, fa el camí de l'onda, el que va d'allafant a... a Calella i d'ataquiar tota la brutitxa que es troba és a dir, amb la meva senyora tenim, tenim la costum últimament de cada vegada que anem a caminar és a dir, que fem una bossa i anem posant totes les deixelles que trobem a terra, i cada, i cada dia fem, fem una bossa us anava a dir, ten, ten, teniu molta feina, eh? Bueno, sí, mira, a mm -hmm. mi t'has d'anar anem a caminar i hi ha, ha qui camines i hi ha gent que va a buscar bolets. Nosaltres anem a buscar rotícia <ríe> per dir forma. No, persones, persones conscienciades des d'aquí, eh, permete'm que feliciti la teva dona també, eh, perquè eh, la veig inquieta amb aquest amb aquest mundillo i més falta hauria de fer gent així que se'n preocupés. Di que tinc molta feina perquè jo que m'agrada caminar moltíssim, que he de la sí. quantitat de porqueria, llaunes, ampolles, altres coses sí. que hi ha eh, caminant en qualsevol dels camins a casa nostra, eh, no només a el, el camí de ronda, sinó que te'n vas cap a les Gavarres com en lloc i està ple uh, I consci i tant, i tant, conscienciar i... la gent, suposo i un dels missatges que hi ha encara que la gent no hi vagi, que no puguin anar-hi per feina per alguna altra cosa, és que es conscienciï la gent de la lenteja, que, que és important Sí, guita, nosaltres fem aquesta edició aquest dissabte, però cuida't l'edició aquesta es pot fer cada dia és a dir, si cada dia quan anem a caminar, quan anem a la platja, quan anem allà on sigui, i, i, i agafem una bolsa de plàstic, que no costa res, posem a la butxaca, i, i ens anem a caminar, on anem a la platja, a la platja, figui, i veiem brutícia. Si l'anem recollint, nosaltres mateixos irem netejant-ho. Molta gent diu, això és feina de l'administració. veure, no podem carregar tota la feina de l'administració, perquè pobra administració prou feina té. Aleshores, si el ciutadà, que som nosaltres mateixos els que embrutim, som nosaltres mateixos els que tirem, Aleshores, i el mar és intel·ligent, el mar què fa? Potser se'ns torna un altre cop, jo et tiro brutíssim, aquí la tens una altra vegada. No? Aleshores, eh, no només el dia 1, és a dir, aquest dissabte, sinó sempre que puguem, sempre intentem netejar-ho tot al màxim possible. Lluís, el dia que el mar ens torni tota la porqueria que hi hem tirat, em penso que ens afogarà de cop. Ai, eh, ja, ja, ja té raó. Eh, per certa, parlaves d'administració, heu parlat amb l'Ajuntament de Palafrugell per, eh, per aquesta trobada? Sí, hem parlat amb l'Ajuntament de Palafrugell i és a dir, clar, a veure, va ser el primer de, de, de les primeres coses que vam fer, no? És a dir, un cop vam tindre clar que ho volíem fer-ho vam parlar amb l'Ajuntament de Palafrugell i, eh, clar, l'Ajuntament de Palafrugell realment s'ha posat en contacte amb nosaltres de mirar què volíem i realment què volem. És dir, simplement el que li hem demanat és que en, en, ens faciliti la feina de recollida. És a dir, nosaltres les bosses un cop les tinguem, què hem fet d'aquelles bosses? És a dir, poguessin depositar en algun lloc perquè l'Ajuntament, la brigada municipal és a dir, és a, dir a, a través de que nosaltres anem acumulant deixada en bosses i posar-los a algun lloc, no? Aleshores, és l'únic color que hem demanat a l'Ajuntament. Molt bé, doncs en recordeu dissabte a les 10 del matí aquesta trobada de tots els voluntaris que vulgueu a la, a la plaça, a sobre el pont de la Riera, em penso que m'has dit, de Llefranc, oi? Exactament, mm -hmm. a la pont de la Riera de Llefranc allà al costat de la pinxeria, que hi ha la Nova Pasta, em sembla que és, sí. Tot, doncs, mm -hmm. allà al costat, bueno, la Nova Pasta no està a la, a la, en el pont, sinó, vull dir, ben ben al pont de la Riera. Efectivament. Allà, allà. Mm -hmm. Doncs allà us hi podeu trobar i participar amb aquesta recollida, amb aquesta neteja de la platja, dels camins de ronda de la casa nostra després de de la borrasca del temporal eh, Glòria que ens ha visitat aquests eh, dies Lluís eh, Comet, alguna cosa més que ens vulguis comentar? No, no, no res més és a dir, simplement això si esperem ser molts que ens ho passarem a mar de bé Doncs eh, moltíssimes gràcies amb el nostre nom per aquesta tasca per aquesta idea i el que he dit abans doncs a tirar-ho endavant i felicitar-vos per, eh, d'aquesta manera eh, ajudar la societat i tornar-nos una mica del nostre sentit comú que falta que, que ens ha fa. Moltíssimes gràcies no de què. Vale. doncs vinga adéu, bon, bon dia. dia i ja tornarem a parlar properament perquè amb en Lluís Comem parlem sí. bastant sovint eh? adeu bon dia adeu bon, bon, bon dia Lluís Comem